Тікай геть мене. Бачиш, не наша бере. Вірних козаків дуже мало. Зарубай тебе, хлопче. Рятуйся. ще недобийся у країні. І справді кордони з козаків прорвали і хлинули на старшину. Біжимо, брате, схопив його за рукав Данило. Не знати, як вони прорвалися до своїх коней, а вискочили і погнали у бік лісу. Там стояла польська залога. Коло продовжувало колотитися. Козаки, хлопи і запорожці, збилися в одну купу, зчинився крик штовханина. Тут вийшов Хмельниченко. Годі, панове, годі. Згода. За Виговським відправили погоню, проте поляки прикрили його. І він відступив до Білої церкви під захист гетьмана коронного польського Андрія Потоцького. Козаки вислали до нього посланців Лісницького і Дорошенка. Ми приїхали з волі кола козацького. Тебе, Іване Остаповичу, позбавили гетьманства. Кажуть, щоби ти голову передав. Він приймав послів у хаті у якій зупинився тимчасово. «Та ви, панове, сідайте на лави. чого ви так офіційно?» Полковники переглянулися і таки присіли. Юркові хтось недурно підказав послати до Боговського його прихильників. Відвертим ворогам він не віддав би. «Віддам булаву». Не задля булави затіяв цю справу, а заради слави козацької Лише про одне просити буду Не розривайте спілки з корелем Не дайте, щоб загинуло Велике князівство руське Мусимо зберегти свою державу Для синів наших Щоб козацькі діти Не стали хлопами боярськими Дорошенко розвів руками все пропало. З королем згоди не буде. Трубецькою вже кличе Юрася до Переяслава. Що ж, тоді з усім військом підступайте, щоб московити не змогли вас узяти голими руками. Побачите, вони заставлять новий договір підписати, та набагато гірший, ніж перший був. Вони почули вже кров, зачули здобич. Через наші чвари ослабла сила козацька, не встоїмо перед ними. Та пильнуйте, Юрася, щоб оно накоїв чого, щоб йому дядьки не нарадили, і бережіть, панове, Україну. Вони мовчали. Гетьман ніби давав їм останній заповіт. Дорошенко сказав, щоб розрадити Веговського. Ти, Іване Остаповичу, не переймайся. Побачиш, ті, що тебе гнали, скоро закличуть назад. Запорожці перетовчуться і підуть назад на січ. Їм тут нудно скоро стане. Зрадники старшини перегризуться між собою, а інші покуштують, як їм Юрко з дядьками намаже меду, і собі по тилиці зачухають. Зачухають, ой зачухають, та придав тому, що поміж нашими старшинами кожен другий себе гетьманом бачить, тягнуться в різні боки, розриваючи рідну землю. На другий день посланці від'їздили назад до війська. З ними поїхав Данило Виговський, щоб передати булаву і бунчук новообраному гетьманові. Козаки зібрали нову раду. Гетьманом став Юрій Хмельницький. Його запорожці посполиті лівобережні козаки з радісними криками висадили на стіл, дали булаву. «Слава!» – закричали козаки. На тій раді були вже й московські посланці. Вони вимагали від нового гетьмана, щоб той прибув, до Переяслава. Отак От я свою умову перед господарем виконав. Тепер і дурниві було ясно, що бояри насядуть на Юрка, інші старшини, такі як Тетеря, тягнутимуться до Польщі, будуть війни, заколоти і бунти. Юрко не такий сильний, як Виговський, а до свого рідного батька йому взагалі дуже далеко. Він не зможе керувати розбурханим козацтвом, а тим часом сусіди топтатимуть своїми чобітьми українську землю. Мені так і не вдасться намовити Виговського, щоб закликав поляків на Україну і пішов разом із ними відбивати свою булаву. Король польський Настановив його заочно київським воєводою, віддав два воєводства Любомель у Холмщині і Бар на Поділлі, також маєтності в Галичині. Виговський став польським сенатором. Його дружину Хмельниченко відпустив десь через рік. Так само він тримав довго й Катерину. Данило Виговський задумав сам визволити дружину й братову та на нього напали юркові козаки і захопили пораненого в бою. Відправили в Москву. По дорозі Данило помер. Полковник Тетеря став великим приятелем Хмельниченка, витівснишив з собою Івана Мартиновича. Сам молодий гетьман наказав своїй сестрі обвінчатися з Тетерію після того, як скінчилася Жалоба за чоловіком Полковник Нечай тримався до кінця Хоча за умовами нового договору, підписаного Хмельниченком Білорусь було повністю віддано цареві Але Нечай не здавався Московитам лише після довгої облоги в грудні 1659 року Вдалося взяти старий бихів Нечая, його брата Юрія та ще декількох старшин було відправлено на Сибір. Пані Олена Нечаєва пішла за ним. Там і обірвалася в недовгому часі його життя, хоч молодий гетьман і клопотав про його звільнення. Насамкінець я вирішив ще раз навідати Виговського не маючи надії його вже завербувати, хотів хоч познущатися. З'явився я перед ним у своїй подобі. Він спочатку налякався, хотів перехреститися, та я стримав його. «Ну чого ти, пане, не поспішай мене проганяти. Цього разу я тобі злавжений за подію, Хочу показати тобі твою Україну, Твоє велике князівство руське. Ти ж хочеш поглянути, чи не так? Таким, як ти, доля України, ніколи не байдужа. Тож дивися. Я розкинув на стіні пеленою яскравий образ. Впізнаєш? Впізнаю. Це чігрин. Он Дніпро, далі Січ, А тепер бачу Полтаву, Прияслав, Гадяч. Ось і Київ золотоверхий, Всі міста впізнаю. Вистина гарна наша земля. Тепер подивися, що з нею робиться. Нараз почулися страшні крики, Наче саме пекло виригнуло Всі свої страждання. Це плакали Українські матерії Земля горіла палали сади, ниви Білі хати, церкви Цілі міста і села стояли пустками Дикі звірі вешталися по колись людних місцях Усюди росли бур'яни Московські ратники своїми човітьми топтали козацькі дороги з іншого боку верха їхали польські гусари. За їх спинами залишалися самі трупи та згарища, а ще шибениці. Усюди чувся дитячий плач, прокльони з того не конаючих. Де колись співав соловей, тепер вили вовки.